رجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صورت الرحمن پس صورت قمر نزول کے پس دا صورت سوره قمر کې دعوه کوي خدا نن افیشرف البرکات ان كل شي خلقناه وبقدر چې هر شي له الله یو برکات ورکړي غاری په سوره رحمان راوړو جگړه ټولو برکات یو جامعه سوره ده سوره قمر کې چې کوم تخويف ذکر شو ورته قاله لکناشیاکم د ری تفصیل وکي سوره رحمان کې اي عذابونو <تصفح> <تصفح> سوره قمر کې واقعاتو وعدل لی نقلی او د دې حقلی کبا کثرت سره بیانې سور ای قمر کی عذابی دنیویو او دلته عذاب اخراویم ذکر کی سور ای کې کی ویلوچ دیبا یصحبونا پی النارے علا وجوئیم و مخنو براخ کلش سور ای رحمان کی داغی تفصیل دیں بشارت ذکر کړه په اخر کې ان للمتقین فی جنات و نهرن دا جنته نو وضاحتو تعریف یې سورہ رحمان کې وکوه ترغیبی ذکر کړه قرآن ته سورته قمر کې سلور ځلان لقد یسرنا القرآن اغیر پاول در صورت الرحمن ذکر کو چر رحمان علم القرآن <تصفح> اخیری آیات در قمر چاینن ملیک مقتدر اغیر صفت تھی دی صورت کی ذکر کو الرحمن چا قادر بادشاہ سوک دی الرحمن صورت کې دری بابا اول دیر شو آیاتونو که دیر شمایات پوری او کې که اگه این عامات تی چه غا عقلی دل علم دی پا توحید بانده اگه این عاماتون دی دل انسان لے پیدا کری دی دیم باب با دర్శمنا 3345 پوری اوه کې تخويو او خرويده د جهنميانو حال په اوسې پاتونو کې ادرس باب تر اخره پورې ده اوه کې صرف د جنتيانو حال اول جنتان او دویم جنتان اول جنتان سرهم اتسی پتونا سرهم اتسی پتونا او دو ممینان رو طول سی پتونا او صفاتونه ځان نو میا نو ذکر کړی دي آزاديه عقلي ودلایلونه هم اته قسمونه جوړيږي چې کوم پاول کې ذکر کیو مې نعامات هم دلایل عقلي نغینو متاق سم جوړيږي حدیثورت کې چغایو آیت ذکر کړلې دي 31 31 زله یوه دیر زله ذکر کړلې دي نا نعمتونه د اړې پښمار باندې بیان کړې دي څومره بقیدا لفظ تابل کې عقلي دلایل او دا ټول د الرحمن وضاحت او تشریح ده د الله صفات رحمان تعبیر رحمانیت وضاحت کې په اول باب کې جره د روشمات پوري دي الرحمن معلم القران اغه مهربان ذات چې تعلیم ورکړي ز قران ال الانسان پیدا کړې دینسان الله ماول بیان او خدل دې بیان د قران بیان د توحید عزوام امور یې ذکر کو چې عزوام امور کې قران دې انسان دې او بیا د توحید بیان دې د نظریه والی اوپر سر لازم ملزوم دی چې لا قران نازل کړي داغه د په انسان په دا کړي او انسان ته حکم کړي چې تا کار په دنیا کې قران دې تکا مثال دی پورا توفیق درکڑی دلوستلو دزدکولو علمه البیان چن علینا جمعهو و قرآنه سمین علینا بیانه پیغمبر بیانهو نلاویلو دا زمازی موارده او دعواد دې درې وړو صورتونو رد شرک فل برکات سورہ قمر کې اساس اجمالن موضوع کې خدا اودی کې پوزاحت شروعو چې چه غزاد چر رحمان دې برکاتونه ډېر دي دی باقي کېवळ برکت قران دې او باقي کې زم برکت ته انسان پیدائش دې و باغی کدریم برکت بیان چه ده تیده خبرو چل خوله دی الشمس والقمرو بحسبان نور اوز پوگ مقرر دي پخ پل حساب باندی چل اللہ مقرر کری ذالک تقدیر العزیز العلیم او پر اخ زیات دی د شمس هغه حساب ګراند او قمر هغه آسان پنجو الشجر يسجدان د استوریچ دی غبټی چې خوريږي په ځمکه او داونه هم عاجز کی الله تعالی د خپل حال مناسب ارشی الله تعالی ځی کوي او هغه سې دا عاجزی دراځه جلتی دی دنیا کې سکار اخلي د انسان د فهدې اسمار پاها اسمان یې ډیرو چتکړې و ځال ميزان او یېخه دې په دې کې ميزان اسمان سره مناسبه تو د اله فارسی سره دیوشه درنوس پک معلومیږي چې هغه د ځمکې نوچتي د یوزل ذکر کمیزان چې مونږ ته نده دا دنیا میزانوم کې دیشي د آخرتوم کې دیشي خو زیات معنی د آخرت تا تګاغه په لوی حال کې نوم ډیر زیات دی حضوره چې اسمان انسان ویني ميزان نوزري دي الله تطغوا فالميزان حکم کوي چې سرکشي مکو وين پدې تول کې چې تاسو هغه د آخرت ميزان و اعلی برکتی چتاژو د دنیا په دې میزان کې زیاتې او کمې او سرکشي نه کاه بقیم الوزن بالقسطین نو اوساته دا وزن په انصاب سره ولا تخسر المیزان او کمې مکوای په خلقو اسامانو د خلقو کې د رذیق قسمه بیان کړی تولنا مراد میزان د قیامت تیوي او در امنا مراد میزان ده عدل دا... و ده انصاف ده کیا قیم الوزن بالقسط او در امنا مراد میزان د دنیا ده وَالْأَرْضَ وَضْعَالِ الْعَنَامِ او زمک ایخی ده دپاره ده مخلوقات و فی ها فاکهتن چپاگی کمیوی دی و النخلوک جوری دی ذاتو الاکمام چغیل کسول جوڑی کری دی ہما تخرج من سمرات من اکمام حاب والحبز العصب او دانی دی بسوال دی سبا که ده انسان خوراک ده او سبا که ده حیوان ده انعام خوراک ده ده اول نعمتونه هم ذکر کرده انسان تا اومی دلیل پوح دانیت ذکر کرده او ده سمره چیزی طول ده انسان ده پیدی ده پارده کو شمس ده قمر ده که نجم ده که شجر ده او دغا سی کمیزان دے کاسمان دي کزمکہ دا دے نعماتم دي و عقلی دلعلوم دی عام ذکر کرل او سی خاص بیان کرل چیغا نخل دے او الحبو ذلانس بیور ریحان نسقس ما تعلق با ندین آمات و سرئی چیہا جملہ بیا بیا ذکر کئی فبی آئی آلائی ای ربکو ما تکذبان نبکمو کمو نعمتنو دربتاسو دوارے پیریانو بندیانو دروغواے اغه نعمتونه چې تعالی په بدن کې پیدا کړی یا نعمتونه چې دا تعلق د ایمانو او دین سره دی چې هغه قران او هغه بیانو ناغذر او جنګ نه خلقل انسان من صلصالن کل بخاري پیدا کړی دی انسان د دا سې خاورې ټګې دون کېنا پهشان د ټییکري ولهقلجان نهې ماري ج نار او پیدا کړی او نکه د پیریانو داېور نا چې لګې ور سره ګډ وړو پهلهرب کومه توکس ذبان د پهینې رمتونو کې چې تعلق د انسان د خلقت سره دی او پوري کې ډیر پرخ کړي دي انسان او د جان چې د انسان ماده هغه د ډیرو صفاتونو او د ډیرو کمالاتو نه ده او د جان ماده هغه کیس صفته نشته به د شرافت سره نه له پذی کې پکمو کوم نعمتونو در اف ستاسو درو وایې پیرانو بندیانو رب المشرقین ورب المغربین هغه ذات چې مشرقونه پیدا کړی مغربونه پیدا کړی ادا ټول د انسان د نفیو او د فزې د چې یو مشرقي د جمی دی او بل مشرقي د ووري دی یو مغرب د جمی او بل د ووري هغه کې ور سره ور سره د موسمونو تبديلی عمره الله اجدام ده, ده, ده, ده, ده الله کار ده او ذیکم دې انسان پر ډیر فېدیږي دا وی تعلق کوته د دنیا دې جون سره او د رزق سره ده فَبَيَايَ لَا يَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ فكَمْ كَم نِعْمَةٍ نُزِرَفْتَ اسْوَيْ پيريانوبنزيانو دروغ وایه خوشي او ندي لسندي شل ندي كم كم نعمتو نه جتا سوي دروغ جن غړې مرجل بحرين يلتقيان روان کړی دوا دريا پیناو ما برزخ اللای بغیان همین ز ډول کې داسی او پرددان چپيوبل باندې سرکشینه کوي پيوبل باندې اوړینان خلط مل پکه ناراضي اودې سمر زینو کې بیان کړی بیا بیا سوره فرقان کې هم سوره فاطر ده نحل کیوم چه ده تولو فیداو ده ده تولو سمارا ده انسان ترسی یقی که ولی اللہ سم زنا قیمتی پیدا کری دقس امرات تنا بل قسم بحرینم چه اسلام ده او کفر ده یو بحر د ممنانو بل بحر د کافرانو او سمر الوی فرق ده بک برز خون له رب کو مع تو زبان بس په کو کوون یمتوننو د ستا سو پیریانو بندیانو درروغ آ یلوکلو اول مرجان راید د دوواړو دریا بنا غډ غټې ملغاري ک تې سپدي او اغاشنیم الغلری او ایی آلائی ربکو ما تکذبان فکمو کمو نعمتنو درفستا سوئے پیریانو بنجانو دروغ جنیے فلہو الجوار المنشعات فی البحر او خاص اللہ دا پارا جہازو ندی کشتے دی دنگی دنگی و دی دریاب که پشانده غرونو چه پاقی دی انسان سمره دنیا کاروبار روانده اگه اولمو سخر کردی او دی انسان پاقی که ما اخپل شرک او کفر و سر کشی کئی او د اللہ دی نعمتون ناشکری کئی و با ای آلائی ربکو پس بکم و نعمتنو درفستاسو دروغو آئے دوارائے پیریانو و بندیان کل من علیہ آفان دا سمرہ بیان شو اوغا چی اللہ داد چا پارا پیدا کری دي دا ټول به پناکی گی ار سمر آلم چی دے دی دا پارا بقانشتا دے بلکہ پناہ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او پاتيبشي ذات ترستان چې خواند لوی دې او د ذات او دغه څه هغه شي عمل چې د اړیک تعلق د الله د ذات سره یې هغه هم پاتوي جو الله خير و ابقا چلا بهتر ده پیداوار د نعمتونو سرهوم او پیداوار د همیشوالي سرهوم کوم چې دنیا سره تعلق ساتي نو و پناشي کوم چې د اخرت سره تعلق ساتي نو هغه باقی وي پرهيي اعلی ربکما اتکذبان پس پکم کم, کم نعمتونو درف تاسو یې پیريانو بنګيانو د روحوای یسئلو من فی السماوات والارض سوال کئدا لنا غوالی دا لنا اسوک جبز منو کریم ملائک او غاسوک جبز مکو دین اور مخلوقات کارسم رذی فلا ته دی او هر وخت نه غالی کول یوم هو فی شأن هر ورځ او هر وخت دغه لپاره تصرف د خپل عالم کې دي او په پوره کولو د حاجتونو د قلوبن زیانو کې دي چا څومره تصرفات دی دنیا کې کیږي نو څنګه ویني چې هغه د بل پی اګر دا حقیقت کې دا طرف نه ده و به اياله ربكم اعتكذبان وکمو کوم نعمتونو زرب تاسو به دروغ وایې دروازې پیريانو بنديان سنفرو لكم ايها حساب, حساب قافلو او کو تا سرهح بم حساب کتاب کوم تا قافلو کالو کا د او د جننس سقلزه کولی چې سقل په ګنا سره را او ګنابلڅکونه کې بغیر د دینه ځکه نرو کې دا درونواې د ګناشته او درواې د دی کې دی یا دمانه چې فارغه وکم تاسو دې حساب کتاب نه ډیر پلهږ وخت کې الله سری او له حساب بغیا لا ربکما تکذب ان وکم نه متون درب درو وای تاسو یې پیریا یا معاشر الجن والانس ای جماعت د جناتو د انسانانو اني سټعواتو من تن فزو م رقار السماوات استاسو طاقت کیږي او قدرت تمي جوزه تاسو اتختين د دې طرفو نو د دې حدود او د اسمان د زمکو نو لا تن فزو نه الا نشه وت تاسو مگر په قدرت سره او قدرت تاسو نشته قدرت خدای الله دې نو کاګم او باسي د خپل سلطنت او د خپل بادشاه ناغه وی اتهوس نشه او یا با معنا د فیضا ګار پر لال شه لیکن د الله بادشاہي کوي به وسلطان ارزه چې تطوس کوي د بادشاہي واسره د الله دنیا نتي نه دنيا کې تخت دي شه نه اخرت کې او اي اعلی ربكما تكذب ان وکم نعمتو ذرب دواړه درو هوا احساسو يرسلوا علیکم شواز من نارن رالی په تاسو پتا سبان دی شوازن لمبوتوی جدا دا قیمت پا علاماتو کیوں علامہ دا نبی علیہ السلامی دا عدن عدن یو ملک دے او یحشر الناس الى محشرهم خلق با محشر تراجم کوي نئی سوک باتینا پاتی نشی یرسل علیکم آمد را اخلاصی با اللہ پتاسو باندی اغلام بی دور ونحاسن اولگی فلا تنتصوران. تاسو تیزان نشی اخلاصولے و بی ای آلائی ربکو وکم نعماتونو ذرب دوالا دروغ وای پیریانو سوی پیریا نو بندیان فایزن شققه السما او فکانت وردتن قدہن کلا چوشلی گی دا اسمان چې قیامت قائمي گی نشیب ذ پشان دا غسرې سرمنی فکانت وردتن شیو تکسر قدہن پشان دا غصره سرمانی دا دیر زیاد حرکت توجه نا کمخ که تیر شو جو ما تمور و سماه و مورن دیبا چورلی دیر تیز حرکت بکی او حرکت سرگر اموال پیدا کی به داستی سروشی لکه دا ور و سروت کی پشان جګل قیامت راځي وای يا لربكما تكذبن پس کوم کوم نعمتونو درښت تاسو درو غوایې دواळा په یومې ذل یو سوالو ان ذنبین سم ولا جان پس په دغورث باندي باند اپوس نشی کېده ان ذنبهین د ګنا دی او ګناګر ان سنند بل انسان ولا جان او نن ذبل پیرینه بلک ذداوی گنہگارنه وتپوس کې دی شي ذدا تو گناہ ازو امانت لقب د چ الله ته معلوم دی کنا د تپوس ته ضرورت نشته چزین تپوس کړي شي ذدید عملونو ذدید گناونو تبوز بنشی کې ځینځم به د ګناه د دننه چې را انس او جن له نو د دې انسان نو نه د جان پیریان نه بلکې ځکه چې ویلا جهنم تبوذي او ويا لا ربكما تکذب ان او کوم کوم نعمتونو د رب تاسو درو غوای دوارن يعرف المجرمون بسیماهم پی جندل بشی مجرمان خلقاو پا قلو نخو سران بسواد الوجوه و توروالی دا مخونو سران ویوخذو بالنواسو والاقدام پس نوول بشی دا سرکندونا و دا قدمونونا او غرزولې وو شي په جهنم کې او بیا اي على ربكما تكذبان وکمو نعمتونو د رب تاسو درو غوایزوالې پیریانو بنديان اذه جننم التی یکذبو بالمجرمون او وی الضیتا دا جهنم دی چې دروغ ګان دي لرا مجرمانو او مشرکانو خلقو یتوفونا بینا و بینا حمیمن آن دا مجرمان با چکری لگئی گرزی را گرزی با پمیند دی جہنم کی و پمیند آغا گرم و عبو کی حمیمن آنی ایسی پت تی و یا گرزی بات پمیند ده دوالو که پا هر حال و بئی آلائی ربکو ما تکذبان و کم نعمتنو دربستاسو درو خواه دوالا دادو مجرمانو و قسمان صفتو نه بیان کرل دو مومنانو ذکر کئی اول چدا مقربین دی و بیادویم قسم اصحاب الیمین وَلِمَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا خاص داغا چاد پارا چیاریگی دو دری دونه پل رب سرا په قیامت کې دو جنتنا دو باغونا دی وَبِعَيِّ آلَي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان وَكَمُو كَمُو نِعْمَتُنُو دَرَبْسَاسُو دَرُو غوائِ دوارا زواتا افنان اغذ و جنتنا چدي رو پانو ديرو څنګه وایل دي وبه اي عله ربكما تكذب ان حكم نعمتونو درب تاسو درو غواید وعلان ما عينان تجريان اذوار جنتنكي چني دي رواني وبه اي عله ربكما تكذب ان فکوم نعمتونو درپد والا دروغو احتاسو پیغانو بنديان فی ما من کل فاک زوجان بلی دالو جنتونو کی هر قسم میوی دی او یو قسم نا بلکی جوړه جوړه یو یو میو وبسو سو قسمای پس بکوم نعمتونو درف تاسو دروغو ایدوالن متقین اعلی پروشیم بتوای نو ها استبرق ارام که انکی وی جنتیان پاگ پا لنگونو باندی جاگی دلاندی استر اگه دستبرق ندی جنت اگه غٹری خم و جنل جنتی ندان او میوی د دوالو باغنو دیر نزدی دی جنتیانو تا فب ای ای آلائی ربکو ما تکذبان وكم من نعمه تنوزرفتا در سو دروغو aides وعلان فيهن جمع کی چې دو جنته خو ندي داسې کړه فدوه قسم ووینو په دې جنته نو کې داسې حیانه کې حریری لمیت می سننن سن قبلهم ولا جن چلاس ندی له ګولې سره یو انسان مخکې د جنت یانه ان یو پیری پس پکوم نعمتونو دربط دعاړه دروغه تاسو کانه انهن الیاقوت ول دا غ حور د جنت چې دی هغه په صفای کې د سې دی لکه یاقوت چې ایله سرنګ ورکل شي وی اومر جان اغم الغلری شنی شنی و بی ای آلائی ربکو ما تکذبان و کمو نعمتونو در رب دوالا در روغوی تاسوم حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان ندا بدلاد توحید و مگر جنت حدیث کیم داسر آغلی عبداللہ ابن عباسد احمد <تصفح> واسپکومنه متونو درب دوانا دروغوه تاسو ومن دونه ما جنتان او بغیر داده دوار جنتونونا دو جنتون نور دی اصحاب الیمین دا پارا چه دویمنا برمومنان دی وی ای اعلی ربکو ما با کمان عیمتونو دوالا دروغ و ایتاسو مدهامتان دا سباغو ندی دا دوالا چه تک تور دی ډیر دیر زیاده او نا و در دیر لوی برکت پس با کمان عیمتونو درب دوالا دروغ و ایتاسو فیه ما آینان ندواختان و, و, دلیر دلیر و دی دوالو جنتونو کیچینی دی فواری وهونکیم څنګه به کې تجربېاندې رداب کې نرزا حتان پس پکومو نعمتونو در رب دعاړه درو غویا تاسو فی ما فاکه اتوم ونخل ورمن و دې دوارو جنته کی می وې دي او خاص کر کجری او انار پس پکومو نعمتونو در رب دعاړه درو غویا تاسو فی هن خیرات حسان و دی جنتنو کی داسی حور دی, دی جنتیانو خیراتن چه خیستو اخلاق والدی حسان او خیستو مخن والدی خیرات الاخلاق او حسان الوجوه و بی ای آلائی ربکو وکم نعمتو ضرب تاسو دروغوې دواړه حور مقصوراتن فیل خیام بخیرتن احسان سودی دا حور دي چې باندې کړی شي وي اوس په خپلو خیموکین وای ای اعلی ربکما تکذب ان وکم کوم نعمتونو ضرب دواړه دروغوې تاسو پیریانو بندیان لم يسمى سنن سن قبلهم ولا جان نذیرسی زلی دغه ورو د جنت ته انسان مخک د دې جنت یا نه نسوک پیره او بیا ایه اعلی ربکما تکذبان وکم نعمتونو د رب دواړه مُتَّقِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٍ دا جنتیان با آرام کون کی تکیا لگو ان کی وئی فاغا با سوزنو باندھے رف رف سوزنے خُضرٍ او بَقْمَل دی دیر خیستان وَبِأَيَّ آلَاِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ وکم و نعمتونو درب دوالا دروغوه تاسو تبارکس مربک از الجلال والاکرام دعوه پاخر کی ذکر کلا چی دا برکات تی او برکات دا اللہ دی نو دیر برکتونوال نم دا ربستان چی نم دا اخلی دیکھ دیر برکات تی اغزات و ذل جلالی والاکرام چه خوند لویه دی چې د خپل صفت تی والاکرام او خوند عزت تی چه سمر عزت تی او ارکڑی دیخ پل و بندیانو جنتیانو لرا دا طول اکرام دی داگه اعزاز دی سوره واقعہ فصله سوره توahanam نوذول کې او سوره رحمان په ذکر کړم ځکه کم تبارکې چې ذکر کړو سوره واقعہ کې داږي تفصيل کوي نور دې د نړۍ سره تعلق او زموږ چمهکه جنتهونو تقسیم کو او سوره واقعہ کې بعد جنتیانو تقسیم کړي چې مقربین دي او صاحب الیمین دي او دریم دا چې فواکه یې ذکر کړو چې جمالن واقعہ کې د دنیا فواکه بیانې چې دلته الله سمره انسان له ورکوړي سورہ رحمان کې ذکر کړو متقین اعلی پروشین نو سورہ کې بضاغي شان ذکر کې چې و پروشیم مرفوعہ هغه څنګه په لنګو ندي مرفوعہ بیر چتی هم په قدر کې او په نظم دا او چې دغه ذکر یې وکړو کیوئی لا ولا سورت واقعہ کی تو ہوئی چا پشکل سرا اخلاصی لا مقتوعۃ ولا ممنوعه ہش پگم داوی چی سورت الرحمان کی قاصرات تو طرف ہوئی ہے سورت واقعہ کی ہوئی ان انشانا انشئا انشعن چلویداما په یو قسم پیدائش سره پیدا کړی دلته وی چې متکین علی رفرفن سوره واقعہ کې به وی چې اعلی سرور موذونهن هغه په لږونه با پوسونی سرودل شي چې نو ذکر کړو تجربان نذاقتان نو واقعہ کې به وی چې و مای مسکوبن هغه همیشه روان دي او وقفہ ټولو مثالونو کې دا غوځاحت دي ا څوره واقعیا کې دو باب اول 57 آیت پوری دي عزیباب اول کې بعد قیامت اس بات کوي عالمو سره بیا و تقسیم د خلقو کې ذریو قسمه ابیاذل ذنمتو ذکرم ځکه د دنیا کې الله او کړي انسان له تمبال ستاون نترخره دي اری که عقلی ذلل ذکر کې په توحید باندې او صداقت قرآن ذکر کې په آخر کې او څنګه چاول کې تقسیم کړو نو آخر کې و هم تقسیمو کی دریو قسم متا خلق بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعۃ کل اجواقع شی قیامت دئم نم دی پونمونو کی قیامت وتویل شی سات وتویل شی عاقبت وتویل شی نواقیا وتوم ویلی شی لو یا واقعا لایسا نوی په وخت واقعه کې دود دي کې سوک نفس دروږ جن کله چې دا واقعه کېږي او وخت کې چین کار نه يې چې انکار وکړي قیامت نه حافظت الرافیات دسروزدان ډېر خلق وخت ته غرض یې او ډېر بوچت کې زلیل خلقو کافرانو مشرکان اوې په جهنم کې کنا او اوسمکو ځلان دي د سجن امومنن ببره لارشي او اسمان نو د پاسا نو د الله کوي داسې هغې ورځې ته ځکه نسبته کو چې په دې ورځ کې ودا سګین اذا رجتل ارض رجن کله چوجل کولې شومکا پورا پجل کول سره چې بیا باندې وابستل جبال وبسن او چد بکړی شي داغرونه د زما کینه پورا اپوچتلو سره الکوریه چروا نه فکانت ابا امم بسن شیبه داغرونه پوشان داغ غډی چې په هوا کې روکشی وکنتم ازواجن سلاسان او شیبه تاسو درې قسم تول بنزیان با دری قسمه شید کې کی دو قسمه دی نور سورة تنو کی چرات لو فریقن, فریقن فریقن فریقن فی الجنت و فریقن فی دی مومنانو کی بیا دو قسمه جوڑ کری دی فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمن فس اغا خلقم چخی طرف والدی خلاص والدی ما اصحاب المیمن سب احترشان دی او سو خیست حال دی دی خلاص والد و اصحاب المشعمتی ما اصحاب المشعمت او گسلا سوال خلق چپلا سوال خلق سبت حال دی ذلیکا سلا سوال او قال والسابقون السابقون اوغه خلقون هغه مؤمنان چې مخ کې په دنیا کې د الله دین ته او د الله عبادت کې ایمان او اسلام کې السابقون نو هغه مخ کې زیږ جنت یان جنته علیک المقربون داغه سابقین ته مقربین ویلی شي کنه چې مرتبه ډیرن زیده الله تعالی فی جنات النعیم و جنته نو د نعمتونو کې وای مقربین صلیتم من الاولین دا د قانون ډیر دی قانون خلق کې ډیر دی تې دې امت پرمبو خلکو کې ډېر دي صحابه او تابعينو سلهتن ډېر برخه پکې ده غیدا فقليل او الاخرين اقول لك پکې دروسطو خلق نهمي على سرورم ودونه متكئين عليه متقابلين فغالب انو تختنوز جنت چودل شوي دي د سونه موزونه من ذهب نوټکیاوونکې وایي پاغي باندي یو بل تمخامه یتو فالم ول دانم مخلذونا او ګرځي با پذي باندي د خدمت تپارن هغه لکان د جنت او هميشه بیا کوابن وا اغیس ربا گلیا سنی او جگونا بای او پدی جنتیانو بے اغا دی جنت اغا شرابو شربتو ناس کی وقاسم من معینن او کاسی دی شرابو معین شراب دی جنت دا یسود دعون عنها نبا بندې سر دې راځي دا د شراب او پوجا سو سود حاصل کې 14 تویل شي نو سر چې دلت کئنو اله کوي کنه چې سره می مات شه ولا ينظفون انا بعدا غي نو ولټه کې دی شي او با کې تم ما ته خیروون چې دې جنتیانو کې مه خوخي یا تخیرون دیو باکی تخیر کئی کنا دیو باکی زان لگورا ناگورا کئی اغا چی دی فقی و لحم او غخ د دمارغانو مما اشتاون اغا چی دی سنگا غار دی <coughs> وحورن عینن او غحور جنتو. دا جنت چی حسن داگی پسترگو کدی ذکر قران بیا بیا دای یا زین ټول زور سترګو لراغله کام سال اللؤلؤ المكنون او شان دا غمل غلرو چې بندشوي او محفوظي په خیمو کې جزاء بما كانوا يعملون تاسو مرچ نعمتونو ذکر شو د مقربینو الله اذا بدلت زديد عمل نور سندي دا هرڅو د دې عمل له جوړشې وی چې دنیا کې دا زه کې کته پورته کې ده لذي عمل له الله ولدا غزيونه جوړ کړنو لا اسمعون فی الاغوان ولا تعصیما نه به لري په دغه کې شور او زوق لغوه دې توې کنه به په دې خبر مطلب خبرې ولا تعصیما او نه د ګناه الا قیلن مگر داو اینا سلامن سلامن صرف دا او دی, او دی که دی تا بشارت هم دی پدی خبر باندی چه جنت یو نعمت تی او داخرت دا سختونه دا جہنم دا غازابون بچ که دل دا بل نعمت تی دا حال دکرش دا مقربین و یو قسم مومنان اعلی و اصحاب الیمینی او اغا جنتیان چی پا خلا سلام اللامور کلی شوی ما اصحاب الیمین سلوی او سب احتر حال لی دا دی اصحاب الیمین فی صدر مخدود دیو پداسی بیرو کیوی چی از غیبا کی نشتا و تولیح مندود او دست کیلی چگه جخت جختی دی دنیا دا خون جختی خدا چرتیانی و بکی سمائی نورا او و برزولی شی و ظلم ممدودن او غصور چدی رکده دی اما ام مسکوبن اغا و باچه ام شروانی دی تو ای دنکی دی و او میوی دی دیره دی دی دی دی دی لا مقتواتن ذکر یری دي چې نه ختميږي او شکول وسره پدې میوسنګ راو شو کې نو بلابا ممنواتن او ناګه منکل شوي دي د جنتیانو نه او برخې مرغوان او هغه پلنګونو والا پلنګونو منوایو هغه پلنګونو والا چتیم اغه سوک دی ان انشاءنا وان انسان الله وی تاسو خبره تاسو نه دی ما پیدا کړی دی دا بلغنوا لولا را په قسم پیدایش سره ما را کړی دی په یو قسم رغاوني سره بځالنا وان اپکارن په یو سیپته خدای دی چې ما پیدا کړی اپکارن پیغلی حروبا او دیر مینی اطرابا امزولی لی اصحاب الیمین دا دا اصحاب الیمین شاند چل لازکر کن چیز پرق پکنه معلومی گی دا مقربین او نا من الاولین دا اصحاب الیمین با دلنبو خلقنو ام دیری چیز امت کنون بی خلقو وصلت من الاولین و در وسطون با مدیری دا حال ذکر شد مومنانو جنتیانو فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اوغا خلقا جه گسل اسوال دی عمل لامی ولوارکلی شوی دی فگسل اس باندی دشا طرفنا ما اصحاب الشمال سبت حال ده و سر و سوائی ده ده ده خلق ده پارا فی سمومن دیو پلوگو کی لوگه و حمیمن پگرم و بوکه و ظلم من یحمون او سور بای او سور بام دلوگی او سور دلوگی داسه ده او ند عزت ځبنده پکې آرام کیږي دا کا آرام خو انسان اغازه کی کوي چې اغازه یخي نو ډاډه ولګي او بل اغازه ډېر د عزتي نارامو کی او ری کني احوالښتا او نه پکې عزت شته ځکه لوګی دی کنه لوګو کې چې انسان راګیر هو آخرش پر شیدل کلی ډیر د ویزه صحیحون دي ان اوسه علت بیان دي چدې خل کوص عملو چداسه مصیبتونو کرا ګرش نلا واذا تاسو دلی دل دل دنیا کې ان هم کانو قبل ذلک مطرفین یقینا نودي په دنیا کې مخکذ د دې نادر مستی کوونکی داغا مستی که انکی دیکھا نخواب وکانو یسرون على الحنس العظویم او دی همیشوالک انکی پر شرک بانده اگلوی گنا نده حنس عظویم شرک داغا خو پاکی او خامو خاقا خا. داغو داغی مذابو وکانو یقولون او دی جوی بید قیامت پر حق که A zamit nawo kun na turaban waayzwaman ay ci kalaamu nga murushu a xaurichu awaldukkichu ayna lamabarun biyajun di kolishu ta yi mastiwa kana. Awa a baunal a wallon a zamuga ga masheranlum banyum قل ان الاولين والاخرين هو يوتان كاولين ذي وكاخرين ذي كما شرانو لم بيديو كروستدي لماجموونا طول وجما كل شيء لا ميقات من معلوم خاص اغ وقت دروزي معلومي تا ايوا ذي جماكيز الخنزي دي الله تعالى استصفا تي سم اینکم بیاتاسو چه ایوها الظالون یکم رحانو المکذبون ای دروغ جنو لآکلونا من شجر من زقوم ورن کی بای دا غیوانی دا زقومنا دیلو ما پیدا کری دا اگوانا زقومو ناخود خوراک نه ده زهريله ده کمالو انا من الحتون دی بوګي کنه دا نه ده چې سړېوګي شفار سفري تک اون کې وې دا غي نه خپلږي ډالرا واشاربونا له من الحمیم او چې وي خوري ګرمه د ډيره نو په بغوالي اسكون کې وای دا د پاسا هغه یې شې دل یو بو چاوی چې چی تا خو بدی نس کی هغه وسوخس کی دا وسوخس کی چې پټلې یې شیږي ته تنه په یالې کې راوالې دا زه وو او دا خو یې شې دل ندی کناخده قیامت غوي دا, دا سبې اس کی پشاری بونا شور بلحیم کې بای غیل را پشاند سکلو داغا اوخ مرزی سقاو مرز ده چې اوخ بیا نماری بس لگیائی دیو جن مالکی او بوتا نپری دی خوشی اولادی وطا جسان دازاو بوسکی نو بیتی نرا واپس او کوملیک وسره بس کی بس کی ونه خراب چراب ریبوزي مړبشي او بزان نه پوي رضيبهم دغه غر او وبتاسس کي کووي لشي دي تا از نزولهم يوم در دردي مې مست یاد کنا پرد قیامت نحنو خلقناكم دنیا کې وتعال الله زورونه ور کوي چې ګورې ځان سم کې پیاسن کېږي دا دنیا د الله د لړ ډیر خوښ در کوي او خو په راس څڅه ځان کامیاب شي کنه الله هیما پیدا کړی تاسو ولولا تصدیکون نه پما باندې ولي یقین نکوي ځما تصدیق ولې نه کوي ابرایتم ما تم خبر راکې داغنا چې تاسو یې غردون کې یې غیلره چې تاسو د سنه پیدا کیږه دا غینو خبر یې کنه ان تم تخلقونه تاسو دا رین بندا پیدا کېداسې چې نثویو بیا علقایو بیا مزغیو بیا مشمشی او راوزی او الله دې تاسو کوي ام نحنو الخالقون کنا مونږی پیدا کوونکی پیدا کول مونکو بیا او نه نو قدرنا بینکم الموت مونږان د ځکړې تاسو په مینس کې د امرګ پورا پورا وحم مقرر کړي هر باندې لا مقرر دي او هر بندله فوجدا واه باندې مقرر کړی وې ا دیو جنا بل بل نزی او بس پځي کوسو کې غالو کې چکرې لګئی چې د جاوخ مقرري راو سره ملاقات کینو قدرناب انکم الموددا لا تقدیر ذکنا ف وما نحن بمسبوقین الله <اللائی> یمږه د دین عاجز نېو کمزوري نېو د ثنا الان نوبدل امسعلکم چې بدل کو استاذو پشانته نور خلقا تاسو <تصول> لري کو د دنیا نه نور خلقراولو راوستې دي <دی> کنه <کنان> د نن نسل کلمق کی چوږی کې څوک شته اچنن <عجنن> کم دی دا کوغو <بخاو> د راوستل کنا وننشاککم فی ما لا تعلمون اولای تسبا تاسو نه بل س جوړ کما جوړبکم تاسو لرفیما هغه بد ننو کې چې تاسو نه پیجن نه نه پویږه زګزی دنیا کې دا ابدن دے او دی چا په لشی د مرګ نه ما بیا بل قسم بدن دے دل او تاسو دا غین نه خبر چا څنګه بدن دی فیما تعلمون ولا قد علمتم النشعه الاولى یقینا تاسو خپویږي په اول پیدائش باندې چې ما پیدا کړیے فلاولا تذکرون نو لې عبرت ناخله چې بیا هم پیدا کول شي افرئتم ما تحرسون عقل دې لېلی شو کړی انسان انساننا چ تاسو ما پیدا کړې د سننمې پیدا کړې هغه توغورې هغه تاسو چکه کنه نو وسوي تاسو له رزق څنګه پیدا کړې دې دنیا کې خبر را کې ما تازه هغي دانو چې تاسو یې غورځوي پزموکا کې تحرسون والانام والحرص وصلونو توې کنه أنتم تزرعونهو تحصده لرا زرغن ويدا زمكنا اما نحن الزارعون وكنا نمونجو زرغن ونكيم لو نشعو لجعلنا حتوانا اللهم يجب أن نمونجو وغلو وغلو فصل لرا وغلو لرا حتوانا تكتور إره نوفق داني فزلتم تفكحونا اشوروا بشیطاسو ډیر غمجن ډیر خپابهئ چې داس چلو شو ډیر غمجن به او دا به وایې اننا لمغرمونا چې مونږ خو ډیر تاوان نشو بلکه تاوانی سکه چې به برخي شو محرومه شو صفکران لکه نه اته خمیرانو کوړم اسومره خرچي پې شوی وي ولې اېدا دل زپې دا کومه استادو پدې کې اختیار نشته زو دل ګوټي پیدا کما دو دودري دالې هم کرل او سمر لس شل خروارا اوشی کنا دمرا دیر شی اوما نونو بانده ازا دل زپیدا کما زدل خم بیٹا بیا بیادا چل دل امنا زرزی چی دوڑیو تسنگ پخو افرائتم ما اللذی تشربون خبر را دا چتا کے داغی و بوچتا سو اسکین انتم انزلتمو من المزنه ایتاسو دا ورولی دیده دا, دا غیسپین ور یزینا ام نحن المنزلون که نمونگیو ورون کی دیو بولران دا خو مونگو ورو او بولران نو تاسو اوڑو کیوا چوینو روڈیتی نپخشی لو نشاو جعلناو جاجن اللہوی که مونگو غوارو نو بگرزو دیو بولران ترخیه و جاجان دغه سمندر دا ترخي ټوله بداسې دي او په څنګه روډه په خاوې فلولا تشکرون الله ویلي زموږ شکرنا ادا کوي نو اوس به په خاې په سباندې روډه قوت جوړه شو شوق جناډیره لوی لوی جوړي نو اوس به په خاې اپر ایتو من نار اللتی تورون نخبر را که داغی ور چه تاسوی بلوی انتم انشاعتم شجر تا ایتاسو پیدا کلی دا داغم عدد دی ور چهر وقتی کخواه با گراند کار ور بلول سگتا بکره بیوز اکل واخبی پکی خود گراند کار ور اوز خودی راسان دا علوی دا, دا ما چې څو تاسو پیدا کړی ده تاسو په دې پوي کې چي تيلې وخه لیکن په دې چې دا مصالده ناتور شريه کې ده چې پیدا کړی او دا اورتینه څوک پیدا کی کله یې نه پیدا کی ان تاسو دبه اخلاصه کوي کنه انه بلیږي تا تاسو تعالی خپل قدرت کي تاسو په دې نه پويګي ویردادا بیخی ندی ندا خیدی خو اللہ ایداز ماکار دی چیزی نبلو منو ام نحن المنشیون کنا منگیو پیدا کون کی نحنو جعلنا تذکرتا و مطال المقوین منگر دولی دا, دا ور یاداش چی دی ور تاو گورا لاسو لورا دائبرت پارا نو دانتا جاننام یاد کا بیا بیادا نگناو ننکی دا خوا اللہ عبرت پیدا کڑے کا ومتا للمقوین او په دی کې فیده ده د مسافرو و حسب بحب اسم ربک العزویم دا دی طول و نعمت و نو شکریه دا دا چه دا اللہ نم پاک و گنا دا نور و نمونونا اللہ پاکو گرانم در اپل چڑیر لوی زادتی تصدیق در قرآن فلاقس موحاجت نشتے قسمتا او بیام اللہ ویز قسم کوم بی مواقع النجومی پواقع کئی دو در ستورو انہی پواقع کئی دو در آیاتونو در قرآن در آیاتونو تر ستوری ویلی دور رانا پا ستوری که نشته لکه دی آیات که جسوم رانا ده دنیا که نخکاری قیامت که بخکاری چه دستوری در اسمان نراکوزیگی ندقه سی در آیاتونم در اسمان نازلیگی آغستوریم در خلقو در هدایت سبب ده او در آیاتون در قرآنم در هدایت سبب ده نالاوی تا تا چماکم سوگندو که نا وصفا پتح پوشوی چه دا سوگن سمر مضبوط تی و سمر عزویم دی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ او یقیناً دا یو قسم دی او سوگن دی عزویم دی سفت تی دا اللہ و تعالی منه پا کمینز کرالو حالا که تاسو دی پر عظمت پوئی گئی <coughs> ذالسیو دا قسم دی لو تعلمونا ک تاسو پوی دی از دا ډیر لوی دی او دا سوګن الله پس باندې کوي پدې خبره انه لقران کریمن چبې شکا دا کتابو دا خامخ هغه قران دی چې ډیر عزتمند دی فی کتاب مکنونن او دې پاره کتاب کې وو جګه محفوظ دی الله محفوظ او توي ساتل شوی دی د مخلوق ته لاسونه که هر څومره مخلوق دی هغه سره نشیتله نشینځ دی کې دی دایم السهول المتوحرون او نراغلی دی لرا مگر اغه ملائکه چې پاک دي جبريل امين زي او دا قران راغلی او پیغمبر ته نازلی او ملائک پاک دي کنه متوحرون دي د دنیا کې هم حکم داشو چې لا مسو الا المتوحرون نبر اخلي دي قران لرام اگر پاک خلق به وځه سئني شي راغسته او محدث او جنب او حیضه دې نشي مطو ہارون بیراخ تنزیل المر رب العالمین نازل হইল د دې رب د مخلوقات نذی هو زجر ذکرکه حلقته دلته د دې کتاب یې اسقدرونو کو صرف درزان قدر یې وکنو په دې قران سره خپل ځان قدر وکو خپل ځان لپی پوزیشن جوړ کو پلزان لے پی دو دنیا کاروبار سمکو کو پلزان لے پی عزت جوڑکو چیسے بہت اچھا خیر آلے نوی اسے بہت اچھا گیا نا چولا اوچھے قاری سیب شو واپس سیب شو امولی سیب شو نو سے ارسو قدر کئی بس دا قرآن صرف دی دا پارا ہوئی افا به هاذ الحديث انتم مدهنون د پذي قران باندې چې د الله کلام دي تاسو سستۍ وکړه تمره سستۍ مو کړان د دې قران اس حقو مدانو کو چله سره علی ګل یو ناګه هغه قدر او عزت اومه ديونه کوي را حلق تا او پخ پليز ده کې عقيده په سحي کې عمل په سحي کې انا قدامل نشتا مد هنون سستی کي پديبان ادا سستی د صد اوږي نه دا او ته يالو ان رزقكم انكم او تاسو په رزق غانه پدي خبره کې چې مونږ رزق پدي کې دي چې مونږ بچري ري شان دروغ بو وایو لب جب بک نو وخبطی ریږي الله پیژنې دا خلق کناسه غنوې پی او پیژنې دا خلق چې ری قران ز سر په را واغستو د دې لپاره چې خلکو تاسو دروغ مروغ وایو سپ کیسې مزی او او ځلته نسواخلو اختر را روان دي وتجعلون رزقكم تاسو ګرځوي خپل روزي و دې کې انکم تکذبون چې تاسو دروغ وي په قران باندې او به يا لای ربکما تکذبان لوي چې پهول کې ذکر کوم چې علم القران مزيلم بي دروغ په قران باندې وي چې دي کې توحید نشتا تا دیکی ده شرک نم کم زیده دیکی ده کم زیده دی. اسی تلاوت کوا وی خواه او ختمونا کواه او پا ما صورتو نوایا او ده خلقونا بی پیسه را جمع کواه ده کم زیو قرآن دیده پار را گلیو نخطا سو رشتی آو نوی کانا خواه چلی ده قرآن دسته پار را لیگلی دی دار دیده پار را چی. دې مطلب په ذهن کې راولي دې مطلب د نړۍ چلایوي ځما واحد لا شریکو ګڼه ما سره شرک مکو او عقیده صحیح کا عمل صحیح کا ځمانه یې ریګه ځما مخلوق نه مې ریګه سوال او حاجت ته لانا دبل چانه مغوړه نذیکم زې کې دی دې خدا نه دی ویل کنا مزید قوی چې قران عظیم الشان کتاب دی دا په دې شکل کې نازل شوی آو دا دی او د دې په یو یو حرف باندې الله لسلس نه کوي ور کوي یو ایله دا ولي نه کوي ور دا هوا یې کړه څه د دې مطلب او غرض او مقصد خو بیان کنا نه بیانې ځکه بیا به خلق سره کینه الذي خطوت رو غوینه ولبرزق فرین نو زجر فلاولا ولدا ولدا دی فلاولا اذا بذل تل خلق قوما الا يولد سنکی گی بیا چې ته راونی سما تدان فلسول شي تو بتول مردغه سنې پس ولیدا سنکی کله چرور سی داروحو دیمار اتا او مو ترشی بان تم هی نه زین تنظرون او تاسو ټول په دغه وخت کې د تا ګورای کنه مړی ته خلق ډیر په غوور سره ګوري جوړیږي چې دنه ودا اساسنګ او زی وکمو غاړه وته نو زی نو ډیر وو تنېګ نه ګوري کنه ها ابي اخلق و ته خبري کوي چې روزي او قضیه ده شونډي او قضیه ده اداسی او کلاوسه ابي الحمد له ابي ذيو تا ګوري کنا الله یې ګوري او تا فلسول نشي ونحن اقرب اليه منكم مونږ ډیر نشیو تاسو تاسو دنه ان ملائکه غیخو سره ډیر فا کې ولکن لا تبسرون لیکن تاسو ویننه نه ربیا وی فلاولا ولذا سنکی ګین كنتم غیر مدینین کتا سو پخپلا چاتړلی نه یې او ازادی غیر مدینین نهه تړل شوې د لاسو خونه ترجیعونها نو د تذاروح واپس کئ کنا انکن تم ساجدین کتا سرشتنیه اخر کې بیا تقسیم کې غذر قسمه فهمائن کنا منل مقربینا پس کئ چریوی دا بنده چه ده امریه و سات نوزیه ده مقربین و خلقنا نیک بخت خلقنا فروح و ریحان ده دیده دی او رحمتونه دی خوشعاله دی روح خوشعاله دی و او خوشبوینه دی چې ملیک و سره د ده جنت اگه خوشبوینه راولی سپین سپین روی مالون و اړی یو چې دا په دې کې باندې روح ولړمه او جنته نعیم ا جنته نذ نعمت داګه کې ګوره ته د موت سره الله زل جنته ور کوي و اما ان کان من اصحاب الیمینه کوي دے داخل اسو له خلقنا والسلام الک تم الله له عزت جسلام دے تا تا زما طرف نا من اصحاب الیمین شکر و باسا چه اصحاب الیمین کی شاملی چې دی خلقو کی مرګ کرے شوے وسلام الکا تا لا بچوالیو امن دے د جهنم نه و ماین کانہ من المقذبین الضالین او کو وی دے داغ دروخ جنو خلقنا دا غمرها خلقنا وان ظلم من حميم وزيل رم الماس تيادا لا رشيد لوونه وتصليت جهنم او داخلي ذل دي جهنم تا ان ذالو حق اليقين به شکدا بيان چوشو سوره واقعاکین مدا حق دے داسی چی یقینی دي شک پکې نشته وصب باسم ربك العظیم نو پاکو گنا نم دخپل ربا چڈیر لوئی دیم